Rómæriabréfið tíundi kafli Sískin, það er hjartans ósk mín og bæn til Guðs að þeir megi hólknir verða. Það berjið þeim að þeir eru heitir í trúsin á Guð en skortir réttan skilning. Þeir þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlætið sjálfur því hafa þeir ekki gefið sig á vald réttlætinu frá guði en kristur leiðir lögmáli til lykta svo að nú réttlætist hver sá sem trúir mósa ritar um réttlætið sem lögmálið veitir sá maður sem breytir eftir boðum þess mun lífið fá af því en réttlætið af trúni mælir þannig segðu ekki í hjarta þínu Hver munn fara upp í heiminin? Það er til að sækja krist ofan eða hver munn stíga neður í undirdjúpið? Það er til að sækja krist upp frá döðum. Hvað segir það þá? Nálagt þér er orðið í munni þínum í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum Ef þú játar með munni þínum Jésús er drottin og trúir í hjarta þínu að Guð hafi upp vakiðan frá döðum verður þú hólpin Með hjartanu er trúað til réttlætis með munninum játað til hjálpræðis Rittningin segir Hver sem á hann trúir verður aldrei til vansæmdar. Í þessu er engin munur á geðingum og grikkum. Hinn sami er drottin allara full ríkur fyrir alla sem ákalla hann því að hver sem ákallar lafn drottins verður hólpin. En hvernig eiga menn að geta ákalla þann sem þeir trúa ekki á og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki og hver getur predikað nema hann sé sendur. Svo er og rýtað hversu fagurt er fótatak þeirra sem bóða fagnaðar erindið um hið góða. En ekki tóku allir við fagnaðar erindin. Ég sæja segir Drottin hver trúði því sem við bóðum Trúin kemur þannig af því að heyra. Og það sem heyrt er byggist á orðum, krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega. Bóðskapur þeirra hefur borist út um alla jörð og orð þeirra til endi marka heimsbyggðarinnar. Þá spyr ég, skildi Ísrael það ekki? Fyrstur segir Móse Vekja vilja ykkur til afbríði gegn þjóð sem er ekki þjóð Egna vilja ykkur til reiði gegn óviturri þjóð Og ég er svo djarfur að segja Ég hef látið á finna mig sem leituðu mín ekki Ég er orðin augljós þeim sem spurðu ekki að mér En við Ísrael segir hann Allan daginn breytti ég út faða móti óhlýðinum og sverbrotnum líð.